А я, голодний, слухав Це про дядька моєї матері Дід мій був дуже балакучий Натхненний І все мені розповідав про Гарібальді І взагалі всякі інтересні романи Примітка Гарібальді Джузеппе 1807-1882 роки Народний герой Італії один із керівників революційно-демократичного крила руху Ресорджементо – відродження національно-визвольного руху італійського народу. Дід розповідав так натхненно, що у мене від захвату серце сіяло, як сонце. Я не міг його наслухатись. Він одружився з дочкою колишнього священника, що одмовився от сану «Не хочу дурить народ». Мого прадіда Майбороди, що при переході в духовне звання, змінив прізвище на Костянтинів. Мій прадід був дрібний український шляхтич, нащадок одного з ватажків і організаторів Запорозької Січі – Майбороди. Мій прадід Микола Костянтинів закохався в красуню єврейку Розу із купецької родини Старикових в городі Катеринославі. Мати Рози співчувала любові прадіда і Рози, а батько її і його родичі були гостро проти. Тоді прадід із Розою однієї осінньої ночі втекли. За містом їх наздогнав батько з родичами, і прадіда так побили, що з нього зіскочила нижня щелепа в бік. Вони думали, що він убитий, і кинули його в ярок. Була пізня осінь. Прадід всю ніч лежав у Ярку, а вранці його побачили селяни, що їхали до міста на базар і витягли з Ярка. Два місяці, хворів мій прадід, а коли він одужав, то знов украв Розу. І Роза стала надією. Бабуся моя по матері, Ольга, напів'єврейка і напівукраїнка. Вона була дуже вразлива і все брала близько до серця. Вона дуже любила мою маму, і коли узнала, що татко Гірко п'я горілку, і ми бідно живемо, тихо збожеволіла. Це було так. Бабуся прийшла з церкви. Було Андрієве стояння. Примітка. Андрієве стояння, очевидно, йдеться про свято на честь Андрія Первозванного помер у середині першого століття нашої ери. Одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, який за руськими літописами проповідував християнство серед слов'ян Древньої Русі, побував біля Києва і на Дніпровському березі встановив хрест. На цьому місці збудовано Андріївську церкву. Бабуся тихо сіла в темний закуток. До неї підійшла мати і щось запитала. А бабуся замість Відповіді страшенно глянула на маму і заспівала «Преподобний, отче Андрея, моли Бога за нас!» З криком «Ой, Боже, мамочка збожеволіла, мати моя вибігла з кімнати. Гну, ще про кохання моїх татуся й мами». А з Лисичанська, будучи учнем Штейгерської школи, батько приїздив на канікули до дідуся в Луганськ. Там він проходив практику. В мою майбутню маму всі закохувалися. Навіть один грузинський князь хотів її зарізати, тому що вона його не любила. І взагалі на вечорах всі кавалери до неї підлизувались. І мама вертіла ними, як хотіла. Вона назначала до п'яти побачень. Ну, звичайно, в різний час, але в один і той же день. А у кавалери її врешті-решту знали що вона водить їх за ніс, і прийшли всі разом на кладбище. А мама думала, що прийде один. І поставили питання ребром. Скажіть нам, Антоніно Дмитрівно, кого з нас ви кохаєте? Мама крикнула, нікого я з вас не люблю. Заплакала і втекла. Особливо самовідданою свято кохав її хороший, задушевний юнак Сеня Логозинський. А мама не любила його. Тільки дуже жаліла, до сліз жаліла, а любила вона якогось ярового, якому вона готова була цілувати ноги, навіть сліди його ніг на землі. А він не любив її. Потім, тому що вона була гарненька, мама, здобувши початкового освіту, далі не схотіла вчитися. На міському балі вона одержала перший приз за красу. Врахуйте, що це звичайна робітниця, яка працювала на патронім заводі. Вона була дуже егоїстична і самозакохана. І не могла собі уявити, що в неї хтось з молодих людей не може бути закоханий. Якось на вечорі вона зустріла світлого задумливого юнака у формі учня Штейгерської школи, який на неї дивився так ніжно і закохано, але тримав себе гордо й незалежно. Він не принижувався і не підлабузничав перед нею, а любив її до бестями. В ньому відчувалася якась потаємна ваблива сила, і мама, від злості, тому що він на неї не звертав уваги, а вірніше робив вигляд, що не звертає уваги, закохалася в нього, як говорять, до самозабуття але характер свій вона спробувала показати і на ньому. Тобто повертіти ним, як іншими. Після одного з вечорів татко проводжав її глухими кам'янобрудними вулицями, де сади, ламання ребер і взагалі всякі хуліганські витівки із свинчатками і ножами. На півдорозі до будинку матері їх наздогнав Фаетон з одним із матерених поклонників. «Антоніно Дмитрівно, «Сідайте, підвезу!» Вона неуважно попрощалася з моїм батьком, сіла в фаєтон і поїхала. А батько залишився на самоті серед жахливої, глухої, хуліганської ночі з шаленими бурями в душі. Наступного разу, після такого ж вечора, батько проводжав мою матусю додому. Він привів її точно до того ж місця, де вона його так покинула, Попрощався з нею і сказав, «А тепер, Антонину Дмитрівну, можете йти самі». І мама з плечем побігла в ніч. Ну, потім вони й помирилися. Більше матуся не показувала свого характеру перед батьком. Від'їжджаючи з Луганська, татусь сказав матері, яка гірко плакала, «Через рік я повернуся, і якщо ти мене за цей час не розлюбиш, я одружусь на тобі». Мати вірно чекала його. Вона забула про всіх своїх поклонників, нікого не помічала, була як у вісні. І так покохала його, так покохала, що коли він повернувся, вона ще до шлюбу належала йому.